الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آده وأصحابه وسلم أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحيم للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اترابا وکاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا اكذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أزل له الرحمن وقال صوابا زماء بزات من دو حاضرینو مسلمانانو روم ما د سورته نباء د 13 می سيپاري را سيسا او اوستا هدي سورته الله بيان کوي د قيامت چې قيامت براضي اثبات کوي او حالت داخلو بیانای چې چار قیامت منل دي د قیامت پاره سا کریو قیامت کی دا پکار رازی کم عمل کړو قیامت کچه کوم عقیده پر کار راضي کوم عمل پر کار راضي دا عمل او دا کې د خلزان چوګه جو جوړ کړي وو دا خلکو بیان کوي دا غي فبارك ما استاس مخه آیات نورستو او دا خلکو بیان م کوي چې کوم خلکو دا غي په برابرې اخدا قدا او خپل عمل جوړ کړي نو انا کارا مله کړو چې کوم مقصد پاره دی الله پیدا کړیو دنیا تراره ګړو او قیامت کی کم عمل پا کار راتا نو عمل ای نو کرے نو داغی خلق کو دا پارم سو حالت داغی بیانی چه داغی دا پارم با جہنم بی داغی تکلیفونا بی اگه کی با داکار وقت رولی داغی صداگانی او داغی انجام و حالت بیانی خدا اگه نمخ که سه حالتون دا سیدی پیس بار دا قیامت بانده چه آغا دا غریب او دا مالدار دا پاده شریفون دنیا که باجه کارونا باجه سیزونا باج حالتونو و باجه کارونا دا غریب اوګو معتبر او ملدر ورو فارسيری هغه یو شان دي دغه یو قسم فیدی اخلي قران داغه تذکرہ کوي دایاتونو کې د سورته قیامت څخه لراشي انه حالتونه به جدا شي د صحیح خلقو حالت به تغلط و خلق و حالت و غلط بی بس لکه یو داغینا زمک اذا دا. غریبهم فیده مالدارهم فیده مسلمانهم فیده غیر مسلمهم فیده مندو من زمکی فیده حاصل دا جلد یو که غریب دی د دواره د زموکه نفع ته حاصله دوارون چه دا پس مکه وسیږي وخت دی ری کدا چایم ټریم غرون دی غرونم دواره فایده حاصله کې غریب دی او کوم आमदार دی که مسلمان دی او که غیر مسلمان دی اشتراک د وګړو هم شتا دموتبرو دغرباؤ دنیکانو دبدان پہتے فیدیہ سے رہیا کانو نہ دی پائی کے انہی بوٹی ری پائی کے گٹی ری پائی کے سمستی ری اقسمہ قسم سی زنہ پائی کے پیدا کری ری دوارہ فیدیہ سے رہی دریم د اشتراک سیس په دنیا کې د فېری د پاره خزره ازدواجی پور تعلق دی نو تعلق د خزې سرا د مسلمان هم دی د غیر مسلمان هون دی جوړه آیندف سي جوړه ده او مسلمان ازديواجی تعلق په اتباع د پیغمبر او د اسلام په ذریعت جوړه ساتي فیدا حاصلی که غریب ده هم او کمالدار ده هم خضا فیدا منده ده دواره ده دو دو دو پارا صلورم سی از قرآن زکر که خوب ده خوب چه انسان نی کنا بنی نو انسان نو خوب فیدا منده ده غیده پارا غریب هم خوب کهی مالدار هم خوب کئی غریب هم خوب کئی مالدار هم خوب کئی مسلمان هم خوب کئی غیر مسلمان هم دو خوب نا فیدہ حاصل ای توان اگا فیدہ من کی گی داگه بل یو سیز دے چاگش د شپینا آلو فیده حاصله ای اي یو فدای زرا شپا شپا په غریب امرازي شپا په مالدار امرازي شپا په مسلمان امرازي شپا په غیري مسلمان هم راځي ټول لاغینه فیده حاصله او مزه کوي شپرایشي آرامش سرستريشي تکاوت ملاوشي آرامو کې خوبو کې اس ختم شي بل یو شي دې قران کوي راز دار رز کی انسان کار کسب کوي ک خد او کبد دې پل گزران پکی تیرهی خلق درازی معاش پل کئی سو خمعاش کئی سو خمعاش کئی سو خمعاش کاجز دیا و قول زندگی درازی اغا تیرهی و کموتبر و مالدار دی نو آغا وخت پل زندگی درازی اغا برداش کئی و قول وقت تیرهی بل یو سیز د اسمانونا اسمانونا طول فیدا من دی غریبانان اون فیده من دی ده آسمان دلان ده وقت تیره آسمان که صوره فیدی ده د ده فوائد و بیان منگ تا کئی تاگه آسمان دلان ده زمان زندگی تیری که متبر ده غریب ده که مسلمان ده ک غیر مسلمان طوله په فیده حاصل ای بلده فیده من صرف دنیا کې اشتراک اغا نور نور په غریب هم لگی نور پا مالدار هم نور په مسلمان هم نور پا غیر مسلمان هم او د نور دو شوحان فیده حاصل ای او سوڑی ری فواید شو اوم دا پخواه خو چاته پتا نوا شمسی توانائی در نور نصور خلاف فیده حاصل ای موٹر پیچل ای جزی پی جوڑ ګاډي فکر زې د نور په شوابه باندې ډېر کارونه الله د مخلوق ته پاره دا پیدا کړی وو م سيز د اشتراک فغم ورېږي باران دی نو ورېږي باران باران چې نو په باران غریبون فایده حاصلې وو باران بانی متبرم فیده حاصل ای غریبم فیده من کیگی مالارم فیده من کیگی ده باران نا بارانو شي مل سرسام شی خیستہ آباد شی کمی بیماری ری ده باران په کیروبانی الله ابو حواسی کی دورہ گرد غبار ختم شي اوگو میں سیدھا د اشتراک د انسانانو د پاره هغه بهنري جنات الفافا قرانوي باغونه دا سيزون دي چې باغ له غریبون ګټه حس دي کده کده سقم کې اګه غستني چې څوک په الله مهربانيږي او هغه له فروټ والی متفرق له غستې شي پهنا باغونه دي کده غریب باغ نه تکلو لو سلاسل ملاوشینو د باغ نه څخه ګټه او فروټو خري کني 200 پیا الله مې ربانه کی ته فروټو او سبزيانو او باغاتو فائدې په حاصله کی قرآن دج زونه ذکر کوي په دې صورت کې او چې دې اوو سيزونه اشتراک په دنیا کې د مسلمان د بد عمله او د نیک عمله دوارو د طاره د غریب او د مالدار ورو د پاره دی ځکه قران چې دال سیزونه بیان کیو نو دتی او سیزونه نور سو بیا د تو قسم مخالف خلقو انجام بیان ای اول ته بداملو شد دینه فائدہ بدا خو بدامل واغسته خو سوچونه که چې یو طول سیزونه خالق شتا نو پاکه چې دا غوی عبادت وکوم دا غزان تابع کوم داو حکمونه اومنه دا غ دنیا کې داسې وخت یې تر کو تکذیبی وکړه دغه جنواله وکړه د عدالت او حکمونو نافرمانه او خلاف یې وکړه نو جهنم یې زیش خو تخکاری دا اوس یې زونه اگر تخکاری کینه زما کار چا تخکاره ده چې دا د فیدی چیز دي عزیز مکه مخالخ شتا اصمان هرچی آتخ کاره ده چه معمولی چک جوڑو دا غیر پارمونگ سوره بندو بس که و برجه ده خیجو او دا دوره خیستا و فضا دا نو چک پا منگ خور خورده نه برجه شتا نه دیوار نه یو بل دا سیستا جو تکیاد پارستون او اللہ دا پیدا کری و نیومنسان دوره سوچ نشه کوره کځری په کمال دار دی الله او چې دې سوچو کی یا خوب دی وګورا څو انسان سان لغون لګون دی آرام کی اته کا ور ختم شي شپه ته وګورا موسم بدليږي را برديږي شپراشي تیارشي راز راشي رناشي د خلک کاروبار کوي منډه وي مالنه غټي پیسې کاروبار کوي د شپه آرام کی خځو وګورا په دا پیډي حاصلې انسان غریب دی کومالدار دی پوښي دا سورونه کې احتمال اے الله د خپل جنس نه داسې څه پیدا کړي ولیکہ زمما په جنس کې داسې څه پیدا نه وي نو ما بخپل د خواشیز او د شاوت سیز پورا کاؤ. اللہ ما څنګه پوره کاو علما زوره انسانو کو چې زمما په نسبت زمما په نسل کې زما په جنس کې اماده 파دا د دې طریقې د اداکورو د پاره یو څه پیداک ازواج جوړه علاوه نور انسان سوچ نه کوي حفلاتاتلوا را تذكروا د لال په دې بیانې ارستو ګورا د نور څه ګورا چې دا ټول هغه اندې کا کولې ده کاوله اوچده راه کالج نن په ټول دنیا باندې چمکيږي دیم سوچ پرکارې چې د دیو خالق څخه نه مونږ معمولي بل په لګو داغه بل اوف د پاور ټول تنظیمات مونږ کو مونږه او چې دا بل په لګول اچاري لکه چالو ګو د فلاني کارخانه کې جوړلې يردا جوړکړې اچاري يردا سيزونو خستې جوړکړې د فلاني کارخانه کې جوړلې جوړې کني دغه د پارا کارخاني وي اسباب وي زرایي وي خومونږ دا سوچ نه کوو چې معمولی شوا نه ده معمولی کا کو دی او په ټوله دنیا روخانه دی او انسان په کوسترکو هغې ته کتی شي چګوري یو س دغه نظر بیاشي شي کریبیری شي او نظر خو پرې ده چې د غرمي په موسم کې په ګرمی کې انسان غېته لټ او غ شي او په یخني موسم کې یا لانو کله باید یو ګنټه نورم واکه دا نور سه خوند کوي مزه کوي یخنی دا شي ګ بیا سړی متا چې اووالیشي دوه انسان سوچ نه ک یا الله چې په سوچو کی د باران کې چې ګوره فصل وچ غیاگانې وچږي غنو کې ټیبلی بندې او ب نه چرېږي بور خراب شو بجلی بنداش وا فصل در خیستره او هغه وچیگی او داغه ده پاره الله ده بل نه خپل بندوبسو کی, اصول کی شاری دا پنجاب اغاد اللہ او سره سم که شار د پنجاب آغاز سندبادش الله دې کې څو سوچ نه کوي باونه د خیستا هغه وانی د سیوانو د امنو د انارو د انګورو نور باغا دې د خټقودي اندوانودي نو سيزونه دي هغه ورکه ولالی او پاغه باران وځي يا خسته خسته مېاونسي پل پروت اخلک خوري سوره مزه کوي علاوه ذورو سر ان سر سوچنه کوي او مشرکا او بادا ماله نو داغه حالت بیا بیانې ان يوم الفصل كان میقاتا بشکا روزي جدای دغه وخت مقرر هو اول دې او سيزونو ما تاوستا زبانی بیانو کو دا قرآن دا دی ترجمه کری دا او یوی زکر کری دی اول رسوئی علم نجعلی الارض مها دا از مکتو گورا ما فرش کری ندا فرش کری می دا والجبال اوتا دا غرون تاگورا ما سبب دمی خنو گرزونی دی و خلقناکم ازواجا اپیدا کری من تاصل جوری خزمی دل پیدا کری دی جوڑی میں دل پیدا کری دی بل کې دا جوڑو بیان که لتسکنو الیہا چې سکون او آرامو که داری سرا انسان سترے شی لاز شی کھورتا اخ پلے مرگر سرا خبری اترے ہو کی دل دل حالت بیان کی نسان خوشحالش و جہننا نومکم صباتا خوم گرزول را حد بدن دونو رز کارو کی دیاریو کی باپاری نو کریو کی لارچه دشپی درازی ڈڑاو ریگه واسطره ما سر دمشی وجعنن لیل <سؤال> لباسا آگر ظولی منگرز شپا جاما تپٹی دو پا جاما سر پٹی گی انو دشپی منسان پٹی اگورا پدا کم رکی چی بیدی بل انسان تخکاری بیا اخکاری و جعلنا دارين نار ما شاء ا دازي مې کو رضو له دا سبب جو گزاران لدازه خالق کار قسم کوي وبنينا فوقكم سبا شدادا ا من د پاسه تاسو پیدا کړم او چتونا او چتونا مضبوط اسمانو یو بل د پاسه تبا کا رګورا خستاسمان په دې کې نور دي په دې کې استوري دي په دې کې سپوکمیدہ په دې نظام دی بڑا فرشتي دي يسع عليه سلام دي نور د الله چې کم مخلوق دي بڑا حکتا دا کده دا سه مخلوق ده نوراني حديث بوخاري کې راځي چې سلور اسمانونو باندې فرشتي چا چا پیرولالي دي سلو او وصمانو باندې بدر واسمان لري او دورځه خالی نشتا چې سړې په کې دا سلوړ ګوتګيري سلوړ ګوتو دې په کې نشتا خالی ټول نورانی مخلوق ده پیاوی وجعنا سراجن واجا دوه مې دا انوار شوا خستا ذليذن کې وان زنده مل موسرات ما ان جا او زمانگ را ورو موږ د ور یزنو بو ټپ کیږوونکی سره خسب بارانف خالي نه امید دي چې کنه وای ماله مو خده باران نه کوي او رښتیا څنګه دې خپل اعمال او تو ګورو دې خپل ګورو نو زمنګ عملو او زمنګ کیده سبب د رحمت نه ګرځیداله حاله زمنګ ټول بیکار اره خدا خدای یو مهرباني دا پا کافرم کئی پا مسلمانان کئی پا دے حیوانات و حوش و طیور بانده بارحال اللہ ارچا تا اخبر سیز رسی بدا ملت اخبر سزا خود دنیا کی مہربانی آمدا و آخر کی پیاد آگئی بدا ملت سزا بورکئی و نیکا ملت بانده و جنہ ماان سجا جال این اخرج بیہی حب و نباتا پا دے منگوبازو دانی او گیا گانی و جناتن الفافا او باغون گرگر او سی زون بیان شو زبانیم در تا بیان کلا و داغی تسکرانیم در او کلا دا او سی زون ها چه دنیا کی کم دی در ارچا فیده پدی دی اخیر که بدا ختم شی بس دان دادا وست پدیوو بان دازو بیا او دا تکلیفم دی خویی بس دان کم د یو سيزونو باندې ها دا اوسې زونه چې د ټینا دنیا کې خو په دې فائدې خلک حاصله اخیر کې ودا ختم شي زمکه چې د فائدې نو جنت کې زمکه عادت جنتیانو وبا اغه ټو لدمشک او د امبروی د جنتیان زمکه اغه په دمشکو او د امبروی عادت جهنميان زمکه اغه په ووروی دมารانو په وی سرهมารانو غي چې ګل زی ګان ګدی نو جهنم دې غور دې عمر او لارم دې مزا وجوداش دوه دی ول جباله مون غونه بیلی. غونا لیے ہے دے حاصل دنیا کے مسلمان غریب اور غیر مسلم مالدارอัลตะبہ دا ختم شلگے مزا کرتاอัลตะبہ با... غونا چیدی لیکن ماموریہ ہوا بس ہک غونا چیدی جیری... نو جنت کے با غونا د جنتیاں نو د مشق او د امبرو بوی تینت که به خیسته ای او با دا مشکو بی او با دا همبرو بی او با دا خیسته خیسته سیزونو بی جهنم که غرونه اگه با دسوی دا مارانو او دا لرمانانو بی او د مرونو بی نستا فریقا اخیر کرالا این یوم الفصل کانا میقاتا رد جدایی دا کنه جدا بشی در ایم غرونه بی. دویم او دریم جولا دا وخلقناکم ازواجا جولا دا نو اخیر کبا دنیا کې ده خزن ارچا فیدا غستا قریبم و مالدارم و مسلمانم و غیر مسلمان اخیر کبا دا جولی ختم شی دا فیده جولا بایی خو مسلمان اخیلی فِي رِبَةِ نِيكَ مَلَاكِ لِإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ حَدَائِقَ وَآنَابَ وَكَوَائِبَ اَتَّرَابَ لَغِي بَحُرِوِي خِسْتَ خِسْتَ حُورٌ عَيْنِ جنت کے بعد جنتیانو خِسْتَ مَلْقِرِوِي لاسے خِسْتَ مَلْقِرِوِي غَٹِ غَٹِ اسْتَرْگِوِي حُورٌ عَيْنِ كَامْسَالِ لُؤْلُوِي الْمَكْنُ فیون مقصورات فی الخیام دا سے خیستبئی لکا تبیوی دا حریری پتے وخیموں کے مقصورات فی الخیام یہ دیر حیستبئی دیر خیستا کہ والمرجان تب دا سے با خیستئی لکا یاقوت کانی او د مرجان یاقوت کان سر سرخ خځیبئی مرجان سپین کان سپینی خځیبئی څنګه غوارې اولکم فیها ما تشتہی انفسو کوم ولکم فیها ما تذو سچې ملایویګي سچې غوارې ارشادت الله ذرګه الله د زموږ نصیب کی اخر کې د جهنمیانو ملګری هغه ماړوی لړمبئی حوربئی کاتال پورتا با اغف اوری و اشتراکات جداوال ختم ش مضی آرام دے نو محکم صباتا دے غریب بتش مضی دے متبادل نیکمد اقامت کی آرامون وئی کاروبار بنی ذمہ داری بنی نوکری بنی ارشے بوتہ ملاویگی مضی وئی آرام آرام باید آغا با. او دا جهنمیانو با آرام نی او تشوی ویلانی چگی بایی حلاکتون بایی او دا موشی بستر غم بخوی زفیر بایی شهیق بایی دور بایی قرآن دا غیر تسکیره که چگی باید باید یا اللہ لحسه چگی باید باید کافر یا لیتنی کن تو ترابا الله چې نفس څخه اورښوي او دنیا کې پیدا شي وي نه صدا مغتنن نه ملاوې دي دا رنگي شپوبای د شپې نو د دنیا کې هر څه फायदा آخر اخر کې با په جهنميانو ته ششپي جهنم کې ورته شتيري وي رڼا باندې تشي تیارې تیارې او د مؤمنانو موحدينو مسلمانانو با ج قیامت کې جنت کې تش رڼا نه غالي تیار وړو نه ویني د شراط په پل چروانې رڼا به یې سورت حدیث کې داغه تذکرہ قران کوي او د منافق هغه رڼا به ختم شي هغه وتش پتی وروګي پروت بیا دا رنگه ماش سيزه به ختم شي د دنیا کې راځي به او سبان شهزاده با اسمانونو دوار فیده حاصله دنیا که غریب و او معتبر مسلمان غیر مسلمان چتونه دیکنه موی پاس هنگ شخصا چت تیر اسمان جنت کے با چتونه دا مشک او دا عمبر وی جنتیانو با چت وی می چتا بنی مشک او د عمبر وی او دا جهانمیانو چت با و من فاکهم غواش چتونه با بارا باور وی کتاب باور وی مسکه بدکی وری حاجکی انورو سوره اعراف کې داغه تذکرې کوي دا رنګي ارانا دا نور دې د نن ټول فایده حاصله خستہ بلغت شعاذ کوره د نور وسمراخه تیرې سمنه خستہ مزه کوي دا کوری باندې فایده حاصله ارسو اخیر کہ با ذ مؤمنانو په جنت کې رناګانی وی او د کفارو او د بدمو د پتشت یری د دا به ختم شي دارنګي باغونه بی باغ نه فیدی ارسو کاسه لې بارا نه فیدی ارسو بارا نشي ویلک زما سبزیانی باغونه فسونه ویجار شو فست شو غنم می کلی نیر باندې غنم چیدا الله فضل وکړه نو دا به ختم شي اچ دفی حې د اووری ممنانو د پااس به د ناکملو خلکو د پاسه به جنت کې باران د مشکه او, با او دا ام بروي رحتونو بارانو پې وورږ او پهنافرمانو به باران نه د مارانو او د لرممانانو ږي مار لمانان ب او داسې مار سن چې تسې د قرآ د هغې کو یو حدیثو سوکې را شه دا قبر مار د قیامت خلا پره ده د جهنم مار خلا پره ده د قبر داسه مار ده چې په انسان مسلط شي په بعده مال باندې چې یو ټک ور کی کنه انسان د داسه انکار جدا سیم دي چې اویا غزبه کتلار شي په یو ټک سره او حدیث کے راجی که دا مار معمولی اغم قیازہ زغن معمولی ساس کې دنیا کے کارش دنیا تے نما نبتت حدیث کے راجی پا مخد زمکا باشن بوٹے پاتی نش قیامت یا دا قیامت یا دا جہنم دا مارانو د دماغ نو د معمولی اغلوندواله هکارشه زګ معمولی کیازه اساس کې دماغ په مخدزمه کې د دنیا کې نپټول دنیا کې بشین بټه پاتې نشئ تم له زہریله سیز دې تم له زہریله روچې اغه مار هغه ته داله اوا کیاج په انسان کې غرضې مشه ولکم حالت بیا الله دې نه نه بچ کی څکه قران دایي تذکره کوي دا دا او احادیث دایي تذکره کوي نباران بوي په مؤمنانو د رحمتونو او په ناکار خلقو په با باران وريګ مارانو او دغه مارانو په اړيب باندې مسلط وي غټ غټ ماران بداغي په ویډیو کې پراتی لکه حدیث کې راځي نبی رسول الله صلوات و سلام وي میراج پوا د میراج پښپوان دي ځکه الله بڑا خجولم لما سر جبریلو یو اسمان تا چمنگو خطیدو برا خطیدو لو تیم پار اسمان کې داغی مناسید زونه مالی دل ما سا کسان اولی ده برا کسانو کې غټ غرق ماران پراتو آغی به ادره دل بیا با, با گزاره دل تنگی ده نشو ما تا پوسو که من هو دا یا جبريل جبريل دا کوم خلق ده دا چې په دې دی ګډوګه غټه غټي درنګید مادانو پرتیوی او په دی دې نشي غرزيږي با ته حضرت وی دا خلک دې چې د سودونه خورلي سودونو کاروبارې کړي په صدبا نه پیسې وبله ورکې الله دې موږ د سودونو د حرامو او د سودونو زونو بچي تو داست ناکار سیده دا مونتا حضرت بیان کوي د بارا حالات مونتا بیانه ای چه جهنم که با داست خلی که ماخ پلستر کو بانه اولی ده اغیی او بیا کنگی ده نیسیده اغیی پا کې غټ غټ ماران بی نو داست ماران بی للمانان بی اللہ ده منگ بچ کی او باغونه بی اوم و الفافا کس قسم باغات بی باغا باغونو که با کس قسم بودی بی کس ما قسم مذیبی اللہ دے زمانگ نصیب کی و الفافا باغون بئی نو باغات بئی باغات و نطول فیده حاصلی دنیا کے کہ غریب دے کمالدار دے او مسلمان دے او که غیر مسلمان دے تا بختم جیئے خیر کی دمومنانو فجنتونو کې با باغاتوی سنگ چه قرآن دا اغیر تسکره کوي اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ هَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وَكَوَائِ بَأَطْرَبَ اَعْنَاب بَي قَجُرِ بَي اَنَار بَي انگُر بَي فَرُور بَي قَدَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنفُسُوكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَزْدَوُ موצא شعبها ارنګ خونبه دا خونبه داغي چذابي اورنګ به د دنیاي ن파ره د دې چې انسان هغه ته خوراک اسان وي پاسانه ترکه هغه کټکې او هغه خوري نور قرآن دغې نبی او انه يوم الفصل کان میقاتا الله ما چې دا بیان خو زونه نو دا زونه به جداکې کی قیامت کې وراشه دنیا کې زان د أغش زونو جوړګ کا چې کم سبا بیا په ارمان کې او د موسیقتون سره د مخ بیا د ناکار خلکو بیان کوي او د سزاګان بیانې يوميون خو خو فسور فتعتون افواجا پوکه به وکړي او خلک بدل بدلې را رواني ها لتو جهنم به کانت مرصادا دتوا غین مابا سرکښو د پارازې د پاتې کېدو د لا بيسينه فيها عقبہ با دې پای کډې را زمانہ یعنی هميشه به پايي کی ها لا يذوقون فيها بردا و شرابا نباې کی يخني وي هانه پايي کی آرام غي سكي تښته مصیبت سره او تکلیف سره به مخوي الا حميم و غساقا مگر ګل میوبوي وین ذوي بي منګد دي نه اون نه سوره متنفريو هر زمان په بدن کې یو ځای زخمي شي دانهي او هغه لغوند پهلسيږي اخ خپل لو سوخري اخ خپل لو سوفسکي نه هغه چې مونږ ته زمنګ فلاسون باندې هغه خپل بدن نه لولکو په قلاصو په سابون باندې بیا صفاء کو نو چې یې سن د خپل جز تا اعضاء اغانمي هغه آغا ګندګيري نشي برداشت کوله نو د نورو جهنمیانو ګندګيري بسنګ جهنم کې دې برداشت کی اللہ دنگو د اغیرانو بچ کی مگن دا پکار داری چی در دا اغیر پار ازان جوگا کو جوگا او گرزو دا سیا آملو کو چا آمل دن ایک امریو در بذر بنینا پی اللہ من بچ کی انہم کانو لا یرجون حسابا وکذبو جکد خلقو حساب امید نو کلے قیامت نومن لے وکذبو بی آیاتنا کذابا در قرآن تکزی بھی بس قران کې د اد انسان که نیکا مده ده او که بدا مده ده که زندگی خطیره او که زندگی بدا تیره اداغه طوره که نه موجوده بس پره داستان او قانون پره که داغه موجود ده اوس اس پا انسان بانی منحصره ده که د دی قرآن پلان نی غزی سچ قرآن بیدی دی خفل مقام تبا او رسی سرات مستقیم مانزه که منگوایو اهدن سرات مستقیم او که دې نه غلار د قانون باندې روان نو بیا ستا بیا کګي وا ګډيري داري دې ډيري کندي چې په کوم کندو کې گذار کا کپه دې غلا د موټر ویز دې نښه منځري مقصود ته ورسی او کله په انټرچينو زه په ځېګړت ورشه نو بیا بیا یو زه ته پوسټ کې بل دې نو څوبیا ولوٹی یا به ګاډې والی یا په مصالحګیر شي خپل منځ ته نشي د سیده پر پکارداله چې خپل منځري مقصود ته ځان په باندې ورسو او بیادن اکمل و بیان که انه للمتقین مفادا حدای قوانا با وقوائی باطرا با وکاسن دی حاقا متقعون لبا خست ملگریوی انگور انار بای خست جوری بولا ورکوم نا دا اللہ وادی لیو دا روغ وادی نیوی زکا چو دی عمل کریو دی امید لرلیو پا قیامت بانده یسی چی کریو وکاسن دی حاقا د دقیقه سه د شراب او غوركوم لا يسمعون فيها علقوا ولا كذب دالو یا خبر را دغه دنیا کې په دې خبر انسان پریشانه کوي کذ خپل اور یو کو د پر دینه په پداس خبر انسان ته ډیر تکلیف ملایوي خو باز انسان داغي ها سزا بل تور کی اور شي او باز وي دا سزا نشم غلی کولې غل پادیشا پره اللہ تزا ان اس پارا لا اسمعون فیھا لغوا ولا کذاب اللہ و یدا سے مقام دے شپائی کی بدئی برباد خبر نہ اوری ابس خبر بناوری دی یوبل دا غیبتو ندی چغلیانی دی مختاون ندی رد بد دی دروغ دی کنزل لی خیری دی دا زون ردی الانسان سرا پھخلے کی موجود دی ولا کذاب ان بو دروغ خبر یوری جزاء من ربک بدلا و ور کندیره خستہ بالله پورا سچ زم ما خوښ شي زکه از ربی ما د pore او دخ او مال اختیار دي او بدشت اختیار چاله انام ورکینو کمجه کی کار کینو وزیر اعظمي صدوي کم کی دا خوښ شي کمجه کی دا غ خپلوس مناسب شریګ نواغه سے کار کوي او بیا چې حاکم وي او الله وي مالک الملک وي توت الملك منتشا واتن ذو الملك منتشا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ما سب الصحبلن شكور غير ما دي اجازتنا كنيك مدوك بدملي ذب اجازتكم بدملوو بلكن اغ اخسوا فيها ولا تكلموا ذسبي ما تم بري الله خبر جوگني اذا كا ان قدمت اليكم بالويد بتاو ستان بیا د علی ګلو کتابونه ملالې ګلو یو مېقوم الروح والملائکه صفا فرشتي به ولاري ها دا رنګ روح ال اغلوی فرښته جبريل مينغه به ولاري دا تکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب ها فهذا اليوم الحق دا د رشتیا په چا چ خو شي د اول خپل رب تعالی فقار داز چمنګه خيستا لاړومې زه الله ته الله دې مونږه کامیاب کړي پاغه غدار د دنیا او د آخرت چمن پاغه باندې روان شو الله دې مونږ دې اعمالو هغنې کو اعمالو جوګه جوړ کړي او الله دې مونږ لا د آخر خوشحالي نصیب کړي الله دې مونږه په حق راغله وافق الله